Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. La crisi econòmica ha provocat l'aplaçament de la setena edició del concurs literari Lol Anglada. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. <t 'en> La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tiana ha plaçat la celebració del concurs d'il·lustració i narrativa Lola Anglada a l'espera que millori la situació econòmica. El que s'hi ha confirmat el responsable d'aquesta àrea, Ferran Pasqual, és que durant el 2011 s'editarà el llibre Els set contes d'Ucanaburo. Tiana ha donat l'últim adeu a Antònia Lleudet, l'antonieta de la peixateria Cuní, que dimarts va morir als 85 anys. Una missa multitudinària a la parròquia de Sant Cebrià, ha servit per retre homenatge a aquesta Tianenki il·lustre. Es compleix un any del devastador terratrèmol d'Aiti de 7 graus a l'escala de Richter, que va provocar més de 200.000 morts i més de 300.000 ferits i que gairebé va esborrar el país caribeny del mapa. Durant tot aquest temps, aportacions de municipis com Tiana han facilitat la reconstrucció d'un país que no aixeca cap. La Biblioteca Câmara Tau de Tiana celebra aquesta tarda la primera sessió de l'Hora del Conta del 2011, coincidint amb l'inici d'any. L'activitat presenta una novetat destacada amb l'estrena de la tianenca Clara Maristany com a rondallaira. És una de les joves de la vila que aquest any se sumaran a la nòmina de contacontes. I les bones expectatives que va oferir el Centre Cultural i Esportiu Tiana finals del 2010 continuen complint-se. En el seu primer enfrontament de l'any es van imposar per un contundent 7 a 2 davant el conjunt badaloni de la salut per a gol. Els tianencs respiren tranquils i ja són novens a la classificació. Tiana, primera hora. Notícies. La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tiana ha plaçat la celebració del concurs d'il·lustració i narrativa a l'Ola a l'espera que millori la situació econòmica. El que s'hi ha confirmat el responsable d'aquesta àrea, Ferran Pascual és que durant el 2011 s'editarà el llibre Els set contes d'Ucanaburu. Tant el concurs literari com el d'il·lustració, dels quals en surt una publicació, s'havien celebrat en sis ocasions. Al tractar-se d'un certamen bianual, el concurs havia assolit força rellevància arreu de Catalunya al convocar-se durant 12 anys consecutius. Tot i això, la crisi econòmica també ha afectat les partides destinades als esdeveniments culturals i, per tant, l'any 2010 ja no va haver-hi la convocatòria per la setena edició del concurs L'Ola Anglada, el qual hauria correspost a la narrativa. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pascual explica els motius pels quals no es va convocar aquest concurs, del qual nega de manera rotunda la seva desaparició i assegura que la publicació de les últimes obres guanyadores arribarà aquest any, això sí, encara sense data. Ara, que estan començant l'any, no hem acabat de fer dins les previsjons, però és probable que aquest any tampoc ho fem, eh? Estim suspès fins que la situació sigui una mica diferent. Bueno, perquè també hem he parlat de revisar una mica les bases com que hem comentat amb una associació de de revisar una mica les bases i però bueno, en principi sí, és un tema presupostari. Vam finalment vement passat amb la amb la ilustradora, o sí, sigui, un contacte que diuen confirmar que aquest any hi treballeria. L'últim premi va recaure els set contes d'Ukanaburu, set rondalles explicades per l'ancià d'una tribu a petits i grans. un relats que expliquen les vivències d'un vell àfricà, històries que deixen bocabadat al seu editori. La història està escrita per la valenciana Teresa Brusseta, guanyadora del concurs literari al 2008, il·lustrada per Esther Burgueño, que es va fer amb el guardó de la sisena edició del certamen al 2009. De fet, el lliurament del premi es va fer dins el marc de la festa major i coincidint amb els actes del 25è aniversari de la mort de l'Ola Anglada. Malgrat aquests factors, Ferran Pasqual aposta per la continuïtat d'aquest concurs quan la situació econòmica hagi millorat es reppondran en el moment que es pugui no sé, Les eleleccions no crec que tinguin que veure bueno, com en qualsevol cas el que hi hagi ha decidit però, però en principi es reprendran en moment que es pugui el concurs perquè perquè d concurs que eh, té més important no només a nivell de tiana sinó a nivell de, de Catalunya i més enllà es presenten altres artistes que autors de contes i il·lustradors eh, i hi ha un cert interès en, en, en continuar continuat més a més la figura, però l'englada amb el qual es va instaurar després de la seva mort. Aquest concurs es mereix. El consistori haurà de decidir ara quin editorial s'encarrega d'elaborar el llibre i quina partida del pressupost destina a la seva publicació, tot plegat en un context de contenció de la despesa i en un any electoral. Els tianencs han ofert un multitudinari comiat a Antònia Llaudet, la peixatera del municipi, i han volgut expressar el condol a tota la família en l'acte que va tenir lloc ahir a la parròquia de Sant Sabrià, a les 7 de la tarda. La cerimònia religiosa van assistir-hi més de 400 persones, entre les quals destacava la presència de diferents representants de l'àmbit polític de Tiana, com l'alcalde Emili Muñoz, que es mostrava trist perquè l'Antònia havia estat la seva peixatera cada setmana fins que ho va deixar. Estava adorgut perquè coneixia molt bé l'Antònia i sempre guardarà un bon record d'ella. També van assistir alguns regidors del municipi, com el convergent Enric Nolis, que recordava aquells moments en què baixava a la peixateria amb el seu pare i també quan feia passejades pel poble també es trobava a l'Antònia, de vegades davant l'església de Sant Cebrià, així com el representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, a la Vila Jordi Gost. També hi havia representants de diversos partits polítics catalans, com l'Oriol Pujol, de Convergència i Unió, o en José Zaragoza, del PSC. Pel que fa a representants de l'àmbit periodístic, cal destacar la presència dels càrrecs, com en Jaume Roures, de Mediapro, o Justo Molinero, de Radio Teletaxi. Antònia Llaudet, Antonieta per als veïns del municipi, serà sempre recordada com la peixatera de Tiana, però que també va regentar el al centre de la vila. Antonia era mare de tres fills, en Josep, en Carles i en Gabriel. Aquest últim continua lligat al negoci familiar, mentre que en Carles i en Josep es dediquen als mitjans de comunicació. En Josep és actualment el director i presentador del programa Matins de TV3. De fet, diversos companys de feina d'en Josep han volgut donar el seu condol, com també una àmplia varietat de periodistes de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. Per últim, destacar la presència de l'actual president del Futbol Club Barcelona, Sandro Rossell, que ahir ja va mostrar el seu condol enviant un ram de flors en nom del club. Tot i que hi havia una gran varietat de gent coneguda a l'acte, la major part dels assistents eren veïns del poble que mostraven la seva tristesa davant la porta de l'església i que se'ls veia abatuts mentre anaven entrant, perquè coneixien molt bé l'Antònia i no assimilaven encara la seva pèrdua. diana primera hora Es compleix un any del devastador terratrèmol d'Aití de 7 graus a l'escala de Richter que va provocar més de 200.000 morts i més de 300.000 ferits i que gairebé va esborrar el país cariben del mapa. Durant tot aquest temps, aportacions de municipis com Tiana han facilitat la reconstrucció d'un país que no aixeca cap. Tot i que s'han desenrunat les principals vies de comunicació de la capital port au prens i que es treballa per recuperar els serveis bàsics, la situació agreujada per un huracà i una epidèmia de còlera és lluny de normalitzar-se, Thank <laughs> you. El que està clar és que per revertir la complexa situació d'un país com Haití, el més pobre del continent americà i amb un problema de destructuració social molt greu, no n'hi ha prou amb les aportacions dels governs i les ONG de caràcter global. En aquest sentit, Tiana ha estat un dels municipis que ha portat el seu gra de sorra per afavorir el desenvolupament del país. En concret, han estat 4.300 euros que s'han destinat a famílies sense fronteres per la infància. El portaveu de Tiana decideix i un dels coordinadors que van fer possible les activitats solidàries amb Haití del mes de març del 2019 10, Carles Domènech destaca la resposta del teixit associatiu de la vila durant aquest any. Jo crec que aquí és molt important que, que quan es facin donacions per ajudar en un país es faci a través d'ONGs, però ONGs que tinguin representació directa i que sapiguem molt bé què és el que faran amb els diners. Famílies de la Infància el que ha fet ja ha invertit aquests diners directament en la reconstrucció de l'escola que va quedar amb el Mesa doncs, pel terratrèmol. Harem que els calés han arribat. Petites aportacions d'aquí, d'allà, d'aquí, d'allà, inclús de particulars, no? és el que realment dona la massa crítica després. No? A Haití, la meitat del milió i mig d'habitants que van quedar-se sense casa encara viuen en campaments provisionals. En aquest sentit, les ONG han demanat que l'ajuda sigui ràpida i que l'executiu en faci una gestió eficaç. Fins ara, tan sols el 20% de les aportacions realitzades pels governs han arribat a la zona devastada pel terratrèmol, un fet que no ha succeït amb les aportacions directes com les que ha fet Tiana Solidària i Tiana decideix que ja han estat invertides al territori. Carles Domènech explica que un dels sectors de la població més afectats pel terratrèmol són els infants, que amb aquesta catàstrofe han vist com se'ls privava d'uns drets que ja eren escassos abans del terratrèmol és gran desprotecció de, de la canalla. No? Està molt ben regulat tot el tema d'adopcions, però també hi ha hagut sempre eh, molta explotació infantil. Eh, molts nens que -ne, que es venen internament a dintre del país doncs, per anar a fer de servei a dintre de les cases dels més rics, o nens que, que els exporten a la República Dominicana com a, com a servei domèstic. Deixen un nen, Uh, li paguen als pares uns calés i el nen ha estat treballant dintre d'una casa i sense escolaritzar. D'altra banda, cal recordar que l'Ajuntament de Tiana té una vinculació estreta a Maití, ja que la Comissió de Solidaritat destina una part del 0,7% del pressupost municipal a l'ONG Famílies sense Fronteres per la Infància, que té el seu camp de treball en aquest país. Tiana, primera hora. Notícies.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 És una de les joves de la vila que aquest any se sumaran a la nòmina de contacontes. Compte en aquest sentit i gràcies a un acord entre la Biblioteca Municipal i l'agrupament Escorta Roger de Flor, l'hora del conte, una de les sessions amb més tradició i que gaudeixen d'un major excit a la vila comptarà amb alguns membres de l'entitat per desenvolupar l'activitat aquest 2011. aquesta tarda a més es produirà un fet excepcional perquè a la rondallaire Clara Maristany va ser una de les primeres espectadores de l'hora del conte de Tiana per tant després d'uns anys passarà d'espectadora a narrador en aquest sentit, Clara Maristany convida a tots els joves tianencs a explicar contes als menuts de Tiana i dona més detalls sobre aquesta col·laboració entre la biblioteca i el CAU. És una proposta que ens va fer la directora de la biblioteca com a, bé, com a joves de Tiana, que els interessava també doncs, que participéssim, cosa que em sembla genial i que fins ara potser s'havia fet menys, però és una proposta com a joves de Tiana, vull dir, des dels altres companys de, del CAU fins a altres companys dels de Tiana i diria que si vulguia joves que evidentment que, que doncs ca tingui una mica d'experiència, suposo, però sí, sí, és una proposta que em ha entre, entre les dues i que aquest cop comencio jo, però espero que es pugui dut a terme amb en gent, Bària joves diferents. En el seu debut com a Ronda Lleira, Clara Maristany ha escollit una història que va descobrir amb la seva àvia i que ha reformulat per ser explicada a les nenes i nens de Tiana, per tant, un conte amb arrels a la nostra vila i que ha batejat com a sopa de gegants. Per explicar la història, la contacontestianenca no estarà sola i la seva guitarra serà la d'un viatge on els més petits viatjaran a un món de gegants on fins i tot s'hi podrà cantar i ballar. Com que no sabem, no que haguem esmenat quin autor és, perquè ho vam llegir una revista fa no sé quants anys... I... Claro doncs, sí que me'n recordo de tres aspectes i aquests tres aspectes els he agafat i els he fet a la meva manera. Només me'n recordo que me'n vaig llegir quan era petita i em va impactar molt. <ríe> Llavors jo del que em vaig quedar n'he fet una remodelació una mica i, i doncs m'he creat la meva història a partir d'una història, que és una història d'un gegant, un gegant i un nen doncs que tenen uns problemes que si veniu demà doncs, ja, ja veureu. Les novetats no han portat canvis a l’horari de l’hora del conte la qual es continua celebrant com sempre a les 6 de la tarda a la Biblioteca Canbreau. També com sempre es prega puntualitat per no interrompre l’acte. Rà Tiana: Notícies, Spots. Les bones expectatives que va oferir el Centre Cultural i Esportiu Tiana a finals del 2010 continuen complint-se. En el seu primer enfrontament de l'any es van imposar per un contundent 7 a 2 davant el conjunt badaloni de la salut per a gol. Els tianencs respiren tranquils i ja són novens a la classificació. Els tècnics tenien clar que amb la recuperació dels jugadors més veterans de l'equip es guanyaria experiència i se sabria afrontar els partits amb una altra mentalitat. I dit i fet... Només han hagut de passar dues jornades perquè els blaugranes demostrin que tenen lloc el grup quart de la segona territorial. Un dels primers en adonar-se'n d'aquesta reacció va ser la Salut per a Gol, que continua enfonsat a la penúltima posició a només tres punts del CUE. De fet, el centre cultural i esportiu Tiana va deixar el partit sentenciat a la mitja part quan ja dominaven per 3 a 1 en el marcador. El tècnic tianenc Joan Casado es mostra molt optimista pel joc desplegat pels seus jugadors en el darrer partit de Lliga. Exacte. Al començament van dominar el partit i van marcar tres gols la primera part. Després no es va marcar un penal que bueno, no assistia, però és igual, 3 a 1. Després ja es van marcar quatre gols més i ja pràcticament van desarvolar l'equip. I jo el que vaig fer és pràcticament donar minuts a la gent que jugava menys i bueno, no es va marcar el 7 a 2. Però bé, bueno, molt bé, el resultat va estar bé i a més a més el joc va estar bé i l'equip bastant recuperadet. Els dos triomfs consecutius davant el Can Cullàs i el Pere Gol permeten encara amb força optimisme la segona part del campionat. Amb 21 punts, els blaugranes ja són més a prop del seu objectiu, la permanència. L'entrenador del Centre Cultural i Esportiu Tiana és conscient que el potencial de l'equip no és suficient per lluitar amb els equips capdavanters. Tot i això, Joan Casado assegura que gràcies a la recuperació dels jugadors claus poden plantar cara a qualsevol. Teníem mig equip que pràcticament podien dir que estava fora de, de l'equip i que podia ser pràcticament titular indiscutible. Clar, això es nota molt. I més que aquest any nosaltres havíem apostat per la gent jove i, clar, pues, es notava bastant el tema, perquè la gent jove, pues, bueno, sí, però se l'han de donar minuts, mica en mica, però, clar, primer s'ha d'assolir la categoria i després donar minut Començar a foguejar els nanos més joves que hem pujat del juvenil de la temporada petada que de fet ja ho estem fent perquè la propera temporada tenim idea de, de ficar quatre o cinc nanos més. El proper rival dels tianencs serà el pla d'emboet de Mataró, que es troba a la dotzena posició a només dos punts del Centre Cultural i Esportiu Tiana. Una bona oportunitat per sumar el tercer triomf consecutiu i allunyar-se una mica més de la zona perillosa. De 6 a 10 del matí, Tiana, primera hora. l'entrevista.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 de les accions de solidaritat que s'han desenvolupat durant aquest any a la nostra vila. Parlem amb el portaveu de Tiana Decideix i un dels coordinadors dels actes organitzats a la vila durant aquest any, Carles Domènec, Bon dia. Bon dia. Doncs durant aquest any Tiana, sembla que parlàvem de que s'ha esborrat del mapa Haití en alguns punts, a la capital sobretot, i Tiana s'ha situat en el mapa de la solidaritat amb les accions que s'han fet per ajudar en aquest país. Sí, sí, sí. no, Tiana ens va mobilitzar Uh, dues entitats, uh, Tiana de Cedeix i Tiana Solidària, i per, per organitzar una, una, una jornada solidària a Aití, que de fet van ser eh, dos dies, i, i amb, uh, les dues entitats van mobilitzar totes, totes les altres entitats de Tiana, i particulars i comerciants, doncs, per organitzar doncs, un estabniment que permetés uh, recollir el màxim de fons uh, per poder enviar de manera directa a Aití. Uh, en concret, uh, vam recollir, uh, si no recordo malament, uns 4.300 euros que vam donar íntegrament a una entitat que té la seu filmaresme, argentona, que es diu Famílies Sense Poteres de la Infància, que uh, dona suport a escoles i a orfolinats. Uh -huh. uh, llavors, el que sabem ja de cert és que uh, Famílies de l'infància el que... Ha fet, ja ha impartit aquests diners directament en la reconstrucció de l'escola que va quedar eh, malmesa doncs, pel terratrèmol. Uh -huh. de Deixarem fet... que els calés han arribat. Una mesura important tenint en compte que s'ha sabut eh, recentment que no totes les ajudes que s'han efectuat han arribat en condicions o íntegrament al país. Sí. de fet, eh, sortien... Bé, major per la per l'altre dia, que veu que els ajuts que havien promès els estats, eh, que eren ajuts de, de molts milions d'euros, eh, no, no, no, no estan arribant. Ha arribat eh, pràcticament eh, una mica menys que el 20% dels diners que es van prometre. Mm. Eh, fins i tot va visites de caps d'estats, com per exemple en, Car en, en Sarkozy en persona i va anar, va prometre...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 una part important de, de, de, dels aixuts que tu els hi dones, eh, sinó a través d'ONGs petitetes que funcionin a base de voluntariat i que tinguin el contacte directe que, que, que permeti fer arribar de manera molt directa els aixuts. Sí, de fet, a Tiana, sí que queda els actes que es van celebrar, però recordar que darrere va haver-hi un seguit de reunions que es va consensuar amb tots els participants cap on havien d'anar aquests diners, sí. a la ONG. Per tant, un moviment, com comentaves, no? que es va crear, que va durar molts mesos i que va donar els seus frits a principis d'abril, maig, juny, quan es van organitzar les activitats, però que sí. finalment va ser el juliol. És a dir, sí, tot un moviment sí. molt interessant. Sí, sí, i el juliol va ser el moment que ja vam eh, fer l'entrega dels diners eh, a la ONG i l'ONGI ja, ja els ha invertit, és a dir, que ha sigut, ha sigut ràpid. Vam trigar una miqueta massa a donar-los-hi, perquè vam, vam estar, diguem-ne, perquè van haver-hi aportacions que van arribar més tard, eh, i llavors vam, vam trigar una mica més, i llavors vam dir, bueno, què, què, què fem? Vam estar estudiant diferents opcions, eh, diferents opcions per, per, per, per col·locar aquest ajut, i al final van veure molt clarament eh, totes dues entitats que el que havíem de fer és donar-li a una entitat que venia amb un projecte concret i que sabíem que, que els recursos arribarien de manera làpida i que s'utilitzarien de manera eficaç. Sí, de fet, les ONGs han demanat que l'ajuda sigui ràpida i que l'executiu en faci una gestió eficaç. De fet, UNICEF també ha reclamat la col·laboració de governs i altres organismes internacionals per vehicular una ajuda que ha de ser efectiva com més aviat millor, perquè recordem que eh, la meitat del milió i mig d'haitians que van quedar sense casa encara viuen en campaments sí. provisionals. O sigui, que el gran problema que té Haití ja, és és que, que, que està totalment desestructurat, no? no té, no, té un govern sobre el paper, però que no té de, no, no té estructura per poder arribar als llocs on cal l'ajut. Llavors, eh, els ajuts governamentals quan arriben, com es distribueixen? Llavors, clar, els governs volen garanties de que això es distribueixi i que no es perdin els que pel camí. Llavors, clar, eh, si no hi ha estructura d'Estat, doncs costa, costa molt que les a, que les coses arribin. Hi ha ONGs, d'aquestes que he jo, els multinacionals de les ONGs, que sí que tenen una estructura, per exemple, Panexar sense frontera o Oxfam, que sí que ells estan vehiculitzant els recursos, fent diferents tipus de tasques, no? Però el gran problema són els instituts oficials, que com es distribueixen. uh -huh. Uh, quan es compleixen els anys, quan es celebren els aniversaris, es parla de reconstrucció, es parla de les víctimes, però no es parla, diguem-ne, de les víctimes col·lectorals que han quedat d'aquest terratrèmol. I, de fet, uh, un dels sectors més perjudicats ha estat uh, els infants, els nens i nenes d'Aití. De, sí. de fet, uh, molts d'ells uh, s'ha començat a traficar màfies, és a dir, que hi ha hagut molts problemes, uh, coses que a partir d'ara s'hauran d'incidir, també. Sí, sí, sí. No, a veure, és un gran problema que sempre hi ha hagut aquí, no?, de una gran desprotecció de, de, de, de la canalla. No? Uh, s ha, s ha, està molt ben regulat tot el tema d'adopcions, no? però, però també hi ha hagut sempre uh, molta explotació infantil, uh, molts nens que que, que, que, -ne, que es venen internament a dintre del país doncs, per anar a fer de servei a dintre de les cases dels més rics, o nens que, que que eh, bueno, sí, sí, queda fatal dir-ho, no? però que els exporten a la República, Dominic a la República Dominicana com a, com a servei domèstic. No? És el, eh, té un nom, un, un, un nom, que ara no me'n recordo, un, una expressió concreta, que és allò, deixen un nen, eh, li paguen els pares uns calés, eh, i el nen està treballant eh, a dintre d'una casa i sense escolaritzar. Ah. Llavors, clar, és una gran problemàtica de la protecció de la infància social. Eh, en aquest país especialment. I, i sobretot que després d'aquest retrèmol eh, com ho dèiem a l'inici, un huracà i l'epidèmia sí. del còlera que també està afectant a milers i milers de, sí, de ciutadans. Sí sí. sí, sí, és un país que té moltes dificultats per, per sortir-se'n, no? Ah. Mm. Eh, per exemple, allò que es diu plou sobremollat, no? Sí, sí, sí. Um, I clar, vull dir, huracans han continuaran tenint. El que passa que, han de, de, de, a veure, les solucions que es facin han de, de deparcerar la climatologia del país. Vull dir, clar, si la gent està en de campanya o casetes de fusta que ve un huracà i se les emporta, doncs, doncs, doncs no seran solucions, seran tapar, eh, tapar, tapar forats, no? I tant. Tapar Però el gran problema és, és que aquí trobi la manera de a veure, de sortir-se'n ells sol, no? de que, que s'estructuri i que pugui, eh, diguem-ne, aprofitar tot l'ajut internacional que se'ls doni, no?, però és un molt problem, és molt problemàtic, perquè és un, un país amb uns nivells de superpoblació brutals, pensa que té la superfície de la província de Lleida sí. i hi han pràcticament la mateixa quantitat de població, bé, millor, més que, que... Bueno, sí, pràcticament la mateixa població que Catalunya, sí. amb una autografia brutal, uh, la, no, no, produeix els seus, uh, no produeix els recursos alimentaris per, per, uh, per subsistir, no? sinó que depenen majoritàriament de l'Ajuntament Internacional en el tema alimentari. Uh, S'ha trobat la manera de que aquest país pugui, pugui augmentar la, no, no només la qualitat de vida, sinó la, el nivell de preparació de les persones per per, per, per poder desenvolupar-se econòmicament i es pugui automentenir. Però clar, és molt difícil, eh? és molt difícil. Clara va dir trobar una solució a mig termini, ja no dic a curt, però a mig termini sembla gairebé impossible, i més amb aquests entrebancs que hi ha perquè arribi l'ajuda internacional, que seria potser el primer pas perquè el país creixés per si sol. Sí, sí, sí, això... Però clar, si no tens manera, de... si no hi ha estructura eh, per... Perquè, perquè aquesta ajut sigui eficaç com, com, de, com, com el dones, no? S'ha de... Per perquè s'ho quedi uns quants i després els posin als seus bancs a Miami. El uh, que s'ha de, de fer és, és dotar d'una estructura... Uh, pròpia al país que pugui direccionar tots aquests aixuts. Està clar Això és la, la gran dificultat que hi ha. Està clar. Tornem a Tiana, tornem en aquest moviment que es va generar i mirem cap a endavant. No sé si s'ha començat a plantejar de cara a aquest 2011 algunes accions per seguir contribuint, no només amb el projecte d'IT, o hi ha algunes altres propostes. A veure, Tiana decideix, jo clar jo estava dintre d'aquesta eh, organització com a representant de Tiana decideix, Uh, Tiana decideix es va mobilitzar en concret per aquesta, per aquesta, per aquesta acció, uh, pel, pel que havia passat a després de, de veure doncs, el desastre que era. No? Uh, en aquest moment, Tiana, Tiana decideix no estar treballant amb altres projectes de, de solidaritat. Uh, això, l'altra entitat, Tiana Solidària, això ho com parleu amb ells, doncs ells suposo que deuen continuar amb tots els projectes que tenen, aquest va ser una col·laboració puntual que es va crear pel tema de l'emergència que hi va mm. haver, uh, però ells tenen molts projectes i estan fent una tasca molt important Clar. I, i llavors jo suposo que ells estan continuant, home, per qualsevol cosa que, que dintre la seva tasca ells necessitin doncs, doncs nosaltres eh, encantants de col·laborar amb ells una altra vegada. Clar, i d'altra banda, recordar que l'Ajuntament de Tiana té una vinculació estreta també a Maitija, que la Comissió de Solidaritat destina una part del 0,7% del pressupost municipal a aquesta ONG, Famílies sense fronteres per la infància, que sí. té el seu camp de treball en aquest país i que vosaltres també veu donar suport. Suposo que en aquest sentit la col·laboració de les administracions també és bàsica a l'administració local, em refereixo. Sí, sí, sí, és molt important que... que... A veure la col·laboració que té l'Ajuntament amb, amb aquesta entitat bé arrel de que les vàries famílies de Kitiana eh, col·laborem de, de, de manera regular eh, torns de padrinaments eh, amb aquesta entitat aquesta entitat, amb famílies eh, sense fronteres per a la infància, no? I, I, de fet, aquesta entitat la vam presentar en un moment determinat, doncs, la Comissió de Solidaritat, aquí l'Ajuntament, i, basta... I, i l'Ajuntament va considerar que els projectes que estaven presentant eren, et, eren prou importants com per donar-los suport, no? I, i, I crec que seria molt positiu que continués aquesta col·laboració amb aquesta, amb aquesta ONG. Més que res, pel, pel que he dit abans, que és una ONG petita, que treballa a nivell de voluntariat, que treballa amb, amb uns punts molt concrets i que desenvolupen amb, amb molta eficàcia la seva tasca, no? Mm. Que, que és aquest el model, no? De, no? No es pot anar a ajudar en plan global, eh, sinó, sinó que el millor és anar a petita escala i anar ajudant gent que realment està treballant i aportant i aportant solidaritat eficaç. I a més, sembla que en aquests moments encara és més necessari feries referència a això de fer ajudes a petita escala i és que la gent sembla que no pot contribuir gaire més a aquest patir grà de sorra. Amb el que hi ha de la crisi econòmica és molt difícil que la gent pugui fer grans inversions a nivell individual i, per tant, doncs, l'ajuda, en aquest sentit, de la Unió fa la força és la que s'ha d'imposar també en els, en els sí. petits municipis. Sí, sí, sí donye no, ja, ja etiques per petites aportacions d'aquí, d'allà, d'aquí, d'allà, inclus de particulars, no? És el que realment dona la massa crítica després, no? Uh -huh. Doncs, Carles, donem Domenec a portaveu de Tiana Decideix, col·laborador amb el projecte solidari també de Tiana a Haití que hem fet aquest repàs del que ha estat aquest any de solidaritat en relació al terratèmol aquest terratrèmol devastador d'hatí que es compleix un any i que com deien sembla que el país no acaba deix cap cap però esperem que en els propers mesos doncs comennci a desenvolupar-se millor aquesta ajuda internacional que va arribant, mica en mica en contagotes però que hauria arribar molt molt més uh, molt més activament Moltes gràcies Carles sí, molt moltes gràcies i sobretot això, no ens oblidem d'Aiti. Eh? És un país que ens, anem de, ens, anem, ens hem de recordar d'ell eh, constantment, perquè necessiten el nostre ajut per sortir-se durant molts anys. Carles Tolmènec, portaveu de Tiana Cides. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adeu.